Нежилець Пол Прай з поважною безтурботністю тинявся на розі однієї з найжвавіших вулиць в районі шикарних магазинів Полуденні покупці текли повз них невиразними один від одного струмками, що зливалися в загальний людський вир Часом на пола кидали зацікавлені погляди пані, що проходили повз Але все було марно Фраєв віддавав усю свою увагу із згою, який притулився біля стіни банківської будівлі, виставивши перед собою капелюх повний олівців. Скрючена фігурка являла собою воістину жалюгідне видовище. У цієї людини не було однієї руки. Одяг її пошарпався і був неймовірно брудним. Обличчя вкривало одноденна поросль щитини. Особливу жалість викликали скляні від безнадійності очі. Лише найпроникливіший спостерігач помітив би, що існує певний зв'язок між цим скорченим недоумком і струнким з голочки вдягненим полом праєм, який прогулювався поблизу з такою собі елегантною невимушеністю. Торговцем-олівцями був Рожі Магу. Людина, яка чудово запам'ятовувала людські обличчя Кілька років тому рожіма Магу служив в одному із поліцейських управлінь Великого міста У результаті кадрової перетруски його вигнали Потім в аварії він втратив праву руку по плечі А випивка довершила справу Пол Прай волею випадку зійшовся із Рожі Магу Виявив у цій людині феноменальну пам'ять на обличчя і найняв інваліда для роботи. Пола Прая найкраще описати як людину, що чекає на свій шанс. Його діяльність ніколи не виходила за межі закону. Поліція хмурилася, але ставилася до молодого чоловіка з побоювальною шанобливістю, бо щорічний дохід пола Прая становив вельми солідну суму. Але ж він заробляв на життя власними мізками. Здавалося, рожі магу дивився на потоки пішоходів до всього байдужими скляними очима, однак час від часу він подавав своєму господареві умовні знаки головою і рукою. Ці знаки класифікували всіляких дрібних шахраїв, постійних відвідувачів тутешніх магазинів, безнадійна сільська дівчинка. Під допитливим поглядом Рожі Магу була визначена як кишенькова злодійка. Необтесаний і із відкритим засмаглим обличчям у дошку свій змусив Рожі просигналити шах рай. Асортимент типажів був звичайнісіньким. Торговці контрабандним спиртним і дрібна кримінальна сошка. Тільки один раз Рожі Магу злегка нахилив голову показуючи, що людина, яка проходить повз нього, велика шишка. Але навіть після цього Пол Прай ніяк не відреагував на сигнал, тому що він чекав свого шансу. Ось уже сім днів, як ці двоє невтомно працювали на вулицях. Сім безплідних днів, під час яких вони спостерігали і обмінювалися сигналами. Сім днів без пошуку. Рожі магу знав, чого чекає прай, нагоди вийти на банду Великого Форса Гілврея. Скляний погляд супроводжував обличчя, що плевлив взад, вперед. Олівці, сер, догідливо бурмотів рожі магу. Чоловік пройшов повз. Рожі магу перевів погляд на того, хто йшов за ним. Олівці, містере. Зовсім мимоволі, його голос зазвучав уже не так монотонно. У ньому з'явилося тремтіння ледь стримуваного хвилювання. Почулися напружені нотки. Але цей перехожий не прислухався до інтонації голосу вуличного волоцюги. Він пройшов повз, навіть мигцем не глянувши на скорчену фігурку. Рожі Магу нахилив голову, описав капелюхом коло в повітрі і легко його струснув. Тієї миті Пол Прай доторкнувся до капелюха, поплескав по тростині, її в праву руку, і зробив кілька кроків до узбічя. Рожімагу вийняв із капелюха олівці, згріб кілька срібних монеток і насунув капелюх на голову. На сьогодні його робота була закінчена. Пол Прай пішов за людиною, яка привернула його увагу. Це був похмурий тип на нерухомій фізіономії якого застиг вираз холодної гідності. Пересувався він точно відміряними, неквапливими кроками. Холодні очі дивилися вперед, тонкі губи були суворо стиснуті. Це був розвідник потужної банди великого форса Гіволрея. Ось про це той повідомлялося в сигналах Рожі Магу. Саме така інформація і була потрібна полупраю щоб пуститися в чергове авантюрне підприємство. Ганстер перейшов на інший бік вулиці. На якийсь момент затримався біля вітрини. Потім, не поспішаючи, рушив боковою вулицею, де на тротуарах було трохи вільніше. Пол Прай не відставав. Не пройшовши і половини кварталу, Прай уже відзначив для себе дві дуже цікаві обставини. Перша – Людина, за якою він йшов, у свою чергу теж когось переслідувала Друга, у транспортному потоці повільно повз автомобіль Весь час тримаючись на рівні з ганстером Пол Прай мигцем глянув на тих, хто їхав в автомобілі За кермом сидів чоловік із насторожено бігаючими очима Кермо тримали тонкі, витончені, доглянуті руки Досить масивну шию водія стягував комірець сріблястої сорочки, поверх якої була зав'язана десятидоларова хустка. Ліва вушна раковина була понівечена, як у професійних боксерів. Чоловік, який сидів позаду, тримав якийсь довгастий предмет, трохи висунувши його з машини. Здогадавшись про призначення цієї речі, Пол Прай задумливо наморщив чоло. «Кінокамера». Квартал закінчився. Автомобіль помчав на зелене світло. Розвідник ганстерів продовжував йти, нікуди не звертаючи. Пол Прай вирішив поглянути на людину, яка йшла попереду, у якої на хвості висів шпик, що став зі свого боку теж об'єктом стеження. Пол прискорив крок, залишив позаду ганстера, обігнав людину, яку переслідував цей ганстер, і зупинився на розі вулиці Тут він почав з Пантеличино розглядувати пакет, який витягнув із кишені Потім подивився навколо, на номери будинків Уособлюючи перехожого, який розшукує якусь адресу Він мав можливість поглянути на обличчя людини, яка його цікавить І тут Пол ледь не здригнувся від подиву На обличчі цієї людини Застиг вираз холодної гідності і церемонної вічливості Губи були суворо стиснуті Одним словом, обличчя це було точною копією обличчя Ганстера. Здавалося, ганстер раптово роздвоївся Здивований погляд Пола Прая метушився від людини, що йшла попереду, до гангстера, який слідував за ним На цих людях були однакові костюми в тонку смужку у них були одні й ті самі комірці, одні й ті самі туфлі Сам вираз облич був абсолютно однаковим Обидва вони йшли міськими тротуарами, розмірено, з гідністю Але за кілька ярдів один від одного Тримаючи в лівій руці конверт, Пол Прай уважно вивчав його зворотний бік Так, щоб ганстер не помітив інтересу в його очах Але обережність ця була зайвою Ганстер, мабуть, повністю зосередився на своєму підопічному. І знову Пол Прай прилаштувався у хвіст цієї дивної процесії. Автомобіля, з якого вели зйомку кінокамерою, вже і слід зник. Людина, що йшла на чолі, увійшла в магазин і через деякий час вийшла звідти з двома пакунками. Ганстер, який переслідував його, підвідстав наче втратив до нього будь-який інтерес. Людина, що йшла попереду, взяла таксі. Ганстер повернувся і рушив у протилежному напрямку. Тепер його хода вже не була розміраною і неквапливою. Він покрокував швидко і метушливо. Пол Прай вагався не більше хвилини. Потім зійшов на узбіччя і зловив таксі. Він вирішив вистежити двійника ганстера. Тут на нього не чекало жодних труднощів. Навпаки, завдання виявилося смішного простим. Чоловік, що їхав у передньому таксі, прямо махнув у фешенебельний житловий район на довгому шосе. Машина зупинилася перед будинком номер 5793. Чоловік заплатив таксистові за лічильником, ніби поблажливо ставлячись до нього. Потім, не вимовивши жодного слова, Покрокував до будинку. «Це все, босе?» – запитав водій таксі, у якому їхав Пол Прай. «Так, на цьому закінчимо. Відвези мене за ріг Бродвею і Грамерсі». Таксі завернуло за ріг. Пол Прай з глибокодумним виглядом увійшов у квартиру. Рожі Магу сидів, розвалившись у м'якому кріслі. Пляшка з візки, як зазвичай, була біля нього на столі, склянка в руці». Піднявши затуманені очі, він підняв склянку ваше здоров'я. Полпрай поклав капелюх і тростину, вмостився в іншому кріслі і, примружившись, оглянув свого напарника. Рожі, відколи ми розлучилися, ти випив півпляшки віскі, невдоволено сказав він. Рожі почав соватися від його обвинувального тону. До вечора це остання склянка. Став виправдовуватися він. Пол Прай закурив сигарету. «Це твоя особиста справа, Рожі», – зауважив він. «Я не з тих, хто намагається диктувати свою волю товаришам. Але ти завжди маєш бути у формі, якщо хочеш зі мною працювати. Я не можу використовувати мізки, затуманені алкоголем». Рожі Магу розсміявся, але сміх вийшов якийсь нервовий. «Та ви що? Для мого мозку алкоголь». Усе одно, що мастило. Про що задумалися, босе? Цей ганстер, хто він такий? Рожі Магу допив залишки віскі в склянці, жадібно глянув на пляшку, але все ж поставив склянку на стіл. «Комедний хлопець!» – промовив він. «Я його не бачив шість років, але знаю, що він тепер працює з Гілвреєм. Цей тип на прізвисько двіник – Філ Делано». Свого часу він був актором і досить хорошим. Може копіювати будь-яку людину приблизно його зросту і статури. Великий майстер із гриму тощо. Його використовують, коли комусь потрібно забезпечити алібі. Двійник Філ Делано гримується під хлопця, який замовив алібі, і тримається поблизу від нього. Хлопець іде в ресторан. Розмовляє там із приятелями, відпускає кілька жартів при дамах, потім сідає десь і випиває. Через деякий час він йде в гардероб і потихеньку змивається. Тут з'являється Філ Делано і займає місце свого подопічного. Він трохи під мухою, але поводиться тихо, нікому не докучає і всі його бачать. Сидить собі потихеньку, цідить спиртне. Вбиває час доти, доки не отримає умовний знак Потім він вирушає в гардероб Замовник калібі тихенько повертається на його місце Бере ще кілька порцій спиртного Потім починає бродити закладом То зупиниться і перекинеться слівцем із господарем То ще з ким-небудь А то раптом упустить годинник і наступить на нього Так засікається час Пізніше, коли поліція намагається заднім числом простежити дії підозрюваного, вона натикається на залізне алібі. Ось так заробляє на життя двійник Філделано. Дублюючи різних шахраїв, він загрібає великі гроші. Сьогодні він зображував когось і розкривив по-дурному, і фізіономію зробив благовидну, але в нього зламаний мізинець на лівій руці. Перелом дуже незвичайний. Такий раз побачиш і все більше не забудеш. Я спочатку примітив цей палець, а потім глянув вдруге. І точно, Філ. Рожімагу потягнувся до порожньої склянки, але рука його завмерла на півдорозі. От, чорт, пробурмотів він. Очі в пола прая звузилися до блискучих щілинок. А людину, за якою він ішов, ти знаєш? запитав він партнера. Перший раз бачу, босе. Пол Прай кивнув, постукав кінчиками пальців по підлокітнику крісла, потім піднявся і пройшов через усю кімнату до шафи. Через скляні дверцята було видно, що всередині вона повна барабанів. Барабани канібальських племен, бойові барабани, індійські церемоніальні барабани, малі військові барабани і там-тами. В достатку висіли по стінках шафи. Пол Прай вибрав церемоніальний барабан Південних морів. Він був виготовлений зі звіриної шкури, натягнутої на порожнистий бамбук. Повернувшись до крісла, Пол почав злегка постукувати потуго натянутій сухій шкірі. Уся квартира наповнилася цими глухими звуками, які прискорювали пульсацію крові. Віддавалися в мозку, гуркотіли в барабанних перетинках, стукали по стінках квартири божевільними каденціями. «Заради Бога!» – взмолився Рожімагу, неспокійно соваючись у кріслі. «Мене від цього барабана щоразу кидає в тремтіння!» І тиск підскакує. Пол Прай мрійливо кивнув. «Ще пак! Це примітивна пісня про кохання, походь життя!» «Ти майже чуєш ту під босих ніг, крики жінок. Нагадує мені про яскраве полум'я, воїнів, що встали навколо нього, що вражають списами, пір'я, що колихається на голові від важкої ходи цих дикунів. І все, під стукіт барабана. Примітивний звуковий фон. Вслухайся в нього, рожі!» «Бум-бум-бум-бум!» «Рожі-могу» піднявся з крісла». Ви себе гіпнотизуєте своїми барабанами, босе. Це вже входить у звичку. Чи не час зав'язувати? Пол Прай мрійливо похитав головою. Ні, це заспокоює мої нерви. Вирушай за адресою Довге шосе 5793 і зв'ясуй, кому належить будинок. Представся співробітником водопровідної компанії. Збери усю інформацію, яку можеш. Візьми таксі в обидва кінці і ніде не затримався. У мене таке відчуття, що з цією справою потрібно поквапитися. Рожі Магу з жадливістю подивився на пляшку віскі. Звичайно, якщо я піду, Пол Прай перестав бити в барабан і в притул подивився на каліку. Тобі вже час, кинув він Рожі, який вагався. Слухаюся, сер, викарбував однорукий, встаючи на ноги потім узяв капелюх і, похитуючись, пішов. А за його спиною Пол Прай продовжував вистукувати монотонні ритми, що розносилися по всій квартирі. Низькі розкотисті звуки цього барабана, здавалося, виникають майже самі по собі. Коли Рожі повернувся, Пол усе ще сидів у тому самому кріслі. Він уже не бив у барабан, Дуже зосередившись, він щось писав олівцем на листку паперу. Рожі він зустрів загадковою посмішкою. Очекає розповідати рожі. Спочатку я хочу поцікавитися, чи не дворецький той чоловік. Якщо так, то я знаю відповідь. Очі рожі магу широко розкрилися від подиву. Так, він дворецький, найм'я ім'я опіт Філберт. «Власник будинку – родній Голдкрест. Грошей у них до смутку. Дворецький – останнє придбання. Ці люди – новориші. Страшенно багаті. Це зовсім нові люди». Посмішка прая перетворилася на усмішку. «Ага», – вимовив він, і в його голосі зазвучали нотки хижого звіра, який підстерігає свою здобич. «Збираєтеся знову зіткнутися з великим форсом Гілвреєм, боси?» «Так, звичайно, а що?» «Не до добра це. Гілврей корифей у своїй справі», – несхвально промовив спільник. «Он він, як водить, заніс поліцію. Його так ні на чому і не підловили. Але ж Гілврей не сидить, склавши руки». «Ну і що з того, Рожі?» – заперечив Пол. «Нічого». Тільки я б на деякий час зайнявся ким-небудь ще. Великий форс Гілврей це порохова діжка. Пол прай нахилився вперед і ткнув пальцем у груди рожі магу. Ти хоч не перебрав? суворо поцікавився Пол. Я не можу перебрати. Я приймаю дозу, а це чортове піло випаровується через мої пори в міру того як я вливаю в себе нові порції, і що з цим поробиш? Так що я в повному порядку. Гаразд, буркнув Пол Прай, поїдь у готель Баргемор і запитай Джорджа Кросбі. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей хлопець Кросбі припас трохи віскі, сказав він, і потягнувся за своїм бувалим капелюхом. У готелі Баргемор він здивовано витріщив очі, коли виявив, що Джордж Кросбі не хто інший, як пол Прай, який записався під вигаданим ім'ям, він отримав номер і вже цілком у ньому освоївся. Я тільки хотів поділитися з тобою однією новиною, зустрів він товариша. Прай сунув під ніс рожі вечірню газету, ще вологу після друкарського преса. Рожі магу. Одразу ж впав у вічі крикливий заголовок «Жінка з вищого суспільства оглушена ударом по голові, коштовності Голдкреста зникли». Рожій Магу зацікавлено хмикнув і сів в одне з тих типових м'яких крісел, якими обставляють готельні номери. Зсунувши брови, він занурився в читання замітки. Закінчивши читання, він задумливо втупився в пола прая. Вона одягалася до балу, а Дворецький напився і огрів її по голові, розмірковував він. Прийшовши до тями, вона не дорахувалася на миста вартістю 100 тисяч доларів. «Правильно», – підтвердив Пол. «Але Дворецький, як і раніше, був там п'яний вщент», – підсказав Прай. «Так стверджується в газеті», – погодився рожі. І він абсолютно не пам'ятав, що сталося, продовжував розмірковувати однорукий Він випив з його слів лише одну порцію, але його одразу ж розвезло Я ясно бачу, як усе це сталося, йому щось підмішали в випивку У великого форса Гівлврея є спільниця в цьому будинку Її, можливо, прилаштували туди спеціально для цієї справи вона всипала в склянку якийсь порошок, потім у будинок пробрався двійник Філ Делано. Він прикинувся п'яним, підстеріг жінку, затіяв сварку, оглушив її, взяв діамантове намисто і залишив бідолаху Дворецького відповідати за все. Пол Прай кивнув. Саме так усе й було о гаражі. Тільки хитромудрий містер Делано пішов ще далі. Він розсипав кілька найменш цінних каменів на непритомному тілі Дворецького. Поліція їх виявила. «Спритно він його підставив», – зауважив Рожі Магу. «Двіник Філ Делано змінив масть, раніше він тільки іншим забезпечував алібі. Але великий форс Гілврей прибрав його до рук і тепер посилає на великі справи. І як усе гладко пройшло». Пол Прай задумливо кивнув. «У газеті докладно описується біографія цього Голдкреста. Схоже, вони зробили свої гроші під час обвалу на фондовій біржі, постійно грали на пониження і на цьому трималися, нажили купу грошей на чужому нещасті. Так, погодився Рожімагу, я ж казав, що вони новориші, зовсім нові й страшенно багаті». Пол Прай хмикнув. «І «Я, мабуть, погляну на них. А тебе залишу в номері. Будуть дзвінки? Відповідай. І інформації ніякої не давай. Тільки записуй номери». Рожі Магу спантеличено подивився на боса. «Ви чекаєте дзвінків? Від кого? Від газетярів». «Ага, що вони будуть вивідувати?» «Це залежатиме від багатьох обставин», – ухильно відповів Пол Прай. І, нас свистуючи, вийшов із кімнати. Рожі Магу застогнав і опустився в крісло. Пол Прай з'явився в особняку Голдкрестів, вибравши вдалий момент після розпитувань газетярів, фотографічних спалахів і поліцейських дізнань. Він подзвонив у двері і заступницький посміхнувся молодій жінці, яка відкрила йому. «Скажіть містеру Голдкресту, що прийшов Джордж Кросбі?» Погляд дівчини був безвиразним. «А він на вас чекає?» – байдуже запитала вона. Але тут у коридорі почулися квапливі кроки, і чиясь масивна туша відсторонила жінку в бік. «Проходьте, містера Кросбі, проходьте. У мене для вас погана новина. Просто жахлива». «Кілька годин тому я отримав вашу телеграму, але, чи повірите, діамантів у мене немає». Пол Прай, який назвався Джорджем Кросбі, тримався зі стриманою доброзичливістю. «Сподіваюся, нічого серйозного?» – співчутливо прищмокнув він. Позатий чоловік із червоними щоками і випученими очима, сплеснувши руками, втупився на пола. «Нічого серйозного?» «Мою дружину вдарили. Намисто зникло», – засмучено промовив він. «А ви кажете несерйозно. Але заходьте, заходьте. Сідайте. Беріть сигару, наливайте собі чого-небудь. У телеграмі сказано, – продовжував господар будинку, – що ви довірена особа одного приватного колекціонера, який не хоче розголошувати своє ім'я. А звідки ви дізналися про намисто?» Пол Прай слідом за господарем пройшов у захаращену меблями вітальню і сів у запропоноване йому крісло. Та це ж просто жахливо, не відповідаючи на запитання, підтакнув він. Звичайно жахливо. Намисто за 100 тисяч доларів. Пол Прай подивився на товстопузого Голдкреста випробуючим поглядом. Хіба ви заплатили за нього 100 тисяч доларів? Родній Голдкрест... Провів товстим пальцем по коміру промоклої сорочки. «Ну, між нами кажучи, мені воно обійшлося дешевше», – зам'явся він. «Але все одно гроші було заплачено чималі. Моя дружина обожнює, коли її ім'я згадують у газетах. От я і назвав цю суму газетярам. І тепер воно зникло», – перепитав Пол. «Як крізь землю провалилося містере Кросбі». «Отримавши вашу телеграму, я зрозумію, усе рухнуло. Знаєте, якби якийсь колекціонер заплатив шалені гроші за це намисто, або хоча б запропонував їх, це зробило б моїй дружині гарне пабліситі. Вона обожнює розглядати свої фотографії в газетах. Ви ж знаєте, які ці жінки. Кумедний народ». «Так, я розумію», – кивнув Пол Прай яке жахливе нещастя. Каміння для цього намиста надійшло з джерела, яке я зараз не стану оголошувати. Але я впевнений, мій шеф розщедрився б заради них на 250 тисяч доларів. Бачте, діамант від діаманту відрізняється. Не всі діаманти однакові. Усе залежить як від самого каміння, так і від ограновування та полірування. Так от, був свого часу гранщик, який досяг вражаючих результатів у справі обробки алмазів, що надходять з певних місць. Я, звісно, не стану вдаватися в деталі містера Голдкрест. Хочу зберегти в таємниці ім'я мого клієнта та й запобігти різкому сін на деякі види діамантів, але, запевняю вас, Якби не сталося цього нещасливого пограбування, фотографія вашої дружини красувалася б у кожній місцевій газеті в розділі світської хроніки. Вона б була гордою власницею найціннішої ювелірної прикраси. Ну а про репутацію жінки з тонким художнім смаком годі й говорити. Очі Голдкреста радісно заблищали. «Так, так...» «З тонким художнім смаком. Про це і мріє, моя крихітка. Для неї це свого роду рубіж. Знаєте, це ж нелегко ось так, з ходу, пробитися у вищий світ. Ми переїхали сюди, щоб бути на рівні. Стільки намочилися, аби тільки не вдарити обличчям у бруд. А чого домоглися? Ні, я зовсім не проти, мрійливо продовжував він». Вона — моя крихітка, жінка, про яку я піклуюся. У неї своя мета.